І звідти вискочив захеканий Борис. Це був кінець загінки. І я вийшов за свого дерева. «Що за чортівня?» – лаявся Борис. «Ну куди ж вони пішли? Чому ніхто не стріляв?» Ми побігли краєм гущавини. Вздовж цієї лінії мали стояти стрільці. Моїм сусідом був Семен. Ось і він. Далі Григорій. А далі? а далі під деревом сидів той самий Василько, Давидюків Небіж, який уперше потрапив на таке полювання. Вигляд у нього був украй збентежений. Він озирався на всі боки і боявся подивитися комусь у вічі. Над ним стояв Давидюк, який щойно вийшов із загінки і розмахував руками. А за двадцять кроків від них по неторканому снігу тягнувся ланцюжок слідів. Та що слідів? Це, це були ті самі тарілки, котрі в десяти вже, напевно, розписував Григорій. Борис тільки почухав потилицю. Все можна було легко уявити. Так-так. -та... Центнерів зотри, а в цьому ніхто не сумнівався, звірюка, тікаючи від псів, сунула просто на пацана, який, безперечно, бачив її, бачив уперше ту настовбурчену, на загривку чорну щетину, ікла, чув його дихання, якого, напевно, від цього видовища просто правець ухопив. Він і зараз сидів, і очманіло лупав очима, поступово усвідомлюючи, що Утнув таке, за що не похвалять. «Турок!» – кричав Давидюк. «Я ж казав, що ти турок! Я тебе навіщо вчив? Я тобі казав чи не казав, що в свиню треба стріляти? А ти думав, що вона сама задерегратися до гори? Ти ж татарин! То це я мушу язик на плечі ганяти по лісі свиней, щоб ти дивився, як вони бігають?» І Давидюк з пересердя додав ще – декілька міцних слівець. Попри своє офіційне повноліття, Василько мало не плакав. У нього аж губи затримтіли. «Замовкни, Ігоре!» – сказав Борис. «Нічого дивного. Вперше побачити такого дика за кілька кроків будь-кому мову відбере. Нема чого кричати. Іди звідси. Трохи погуляй, заспокойся сам, по-перше» але Давидюк і далі кружляв, жестиколюючи та щось вигукуючи. «Нічого», – сказав Григорій, – «не соромся». Рано чи пізно таке трапляється з кожним мисливцем. «О, і зі мною було», – додав Семен. Ну, «Я, правда, до того ще й у штани наклав, але стидався виказати. Так до вечора й носив», – пролунав Регіт. «Я тобі так, – скажу, хлопче, – Антонович підійшов і подав Василькові рушницю. «Добре, що ти його не застрелив. Ти б його і так не їв. То старий кнор. Його будеш чотири години варити, а перед тим добу воцті мочити, і однак їсти не зможеш. Я тобі кажу так, як воно є. О!» І на цьому дипломатичному «о» все було закінчено. Давидюк нарешті заспокоївся, а Василь категорично відмовився стояти на номері і ходив тільки в загінку. Ми встигли вже трохи перекусити і робили обкладу невеликому сосняку, коли знову запрацювали собаки. Цього разу я також стояв на номері, гавкіт наближався. І ось викотились два кабани і не дуже кваплячись попрямували просто на мене. Собаки були ще досить далеко. кабани рухалися косо до лінії стрільців, і щоб дістатися до мене, мали б минути Григорія, який стояв кроків за 70 від мого місця. Зараз він стрілятиме, подумав я. І пролунав постріл. Передній кабан запоров рилом у сніг. Але, борсанувшись кілька разів, підхопився і, підкидаючи задом, незграбними стрибками дрименув далі, вдарив другий постріл. Проте дик ніяк на нього не зреагував, і за якусь мить, здіймаючи буруний снігу, був переді мною. Все відбувалося дуже швидко. Прикинувши, що до нього кроків сорок і в голову можна не влучити, я вицілив передню лопатку і одну за одною випустив дві кулі. Дик послизнувся, проте не впав і завернув знову до сосняку. Але рухи його сповільнилися, і я встиг, замінивши один патрон, ще раз вистрілити. А наступної миті звідти, де вперше з'явилися кабани, вирвалися лайки, і за кілька секунд Подолавши відстань, знову вскочили в гущавину. Гавкоту чути не було. Від азарту та щойно пережитого навіть руки тремтіли. Хіба ж може мисливець відбути таке спокійно? Бігти за пораненим диком було проти всіх правил. Залишалося тільки чекати. І щойно почувши свист, ми наввипередки погналися з задоволенням розминаючи ноги. Вепр лежав кроків за сто від краю сосняку. Собаки крутилися навколо. Поруч стояв Борис, і чути було, як крізь хащі продираються інші. Кабан лежав на боці. Всі постріли, за винятком мого останнього, виявилися влучними. Три кулі поцілили в грудну клітку і одна – в шию. Ми з Григорієм потиснули одне одному руки а Семен уже сипав дотипами щось про кабанячу печінку. «Ну що?» – сказав Борис. «Автори, за роботу? А ми ще встигнемо взяти другий сосняк. Це означало, що ми з Григорієм повинні були поратися біля дика, а інші тим часом полюватимуть на косулю, адже була ще одна ліцензія». Я зітхнув і витяг ножа. Працювалося швидко, оскільки настрій був чудовий. За якусь годину ми зняли шкіру і вже розбирали тушу, вишукуючи свої кулі та сперечаючись, чий постріл був вирішальним. Але суперечка була суто символічна. Ми були сьогодні вдалими стрільцями і однаково заслужили трофей. Несподівано, Григорій схопив мене за рукав і приклав палець до вуст, а потім дотягся до своєї рушниці. Моя стояла трохи далі, і я вирішив за краще не рухатись. Почулися обережні кроки по снігу. Між деревами промайнули дві косулі.